Aleikum të ndëruar të lishikues, paqa mishira dhe begatita Allahut qofshin me ju. Si qdo të ejnë të takohemi këtu dhe sante për të realizuar zbashku e misionin ton dhe tuajin, duke kërkuar për gjijgjen. Edhe sante me mua në studia është të ndëruar i studiues e islamit, Hojj Alaudin Abazi. Esalemu Aleikum dhe mirë së erdet. Aleikum, selamat, mirë së vijaj. Pytjet përson të janë nga më të ndryshmet dhe e para ka të bëj me dhurimin e gjakut, sa këtës ishtë të të kështu, alejot dhe një gjakut dikuj tjetër dhe si janë kushtet për këtë punë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lavdrimet tona më të sinqerta i takojnë Allahut të majdhruar, salavate dhe selame i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket çështjes së dhurimit të gjakut, themi se është e lejuar dhe në të nuk ka kurfar të keqe, madje në disa raste kjo mund të jetë edhe e preferuar edhe e kërkuar kur njerëzit kanë nevojë edhe kanë mangësi do thotë të gjakut në në shoqëri, në të cilën jeton muslimani. Prandaj themi në përgjithësi nuk ka asnjë pengesë që do ta bënte do thotë këtë gest do thotë të, të ndaluar apo jo jo të preferuar në përgjithësi. E, për kët edhe dietar të bashkohor në përgjithësi kur flasin do thotë ku për kët problematik thonë se është e lejuar dhe ka prej tyre që thirrin edhe do thotë i nxisin besimtar se në ato situata kur e, lind nevoja do thotë për me dhuru ata të cilët kanë nevojë do thotë ta bëjn ta bën një një gjë të till. Pra është një gjë që Islami do thotë e, e preferant do të thot edhe edhe thirr në të për ata njerëz secil i kanë mundësitë edhe kanë shëndetin do të thot për me bë një një gjë të tillë. ë ndërsa sa i përket kritereve nuk ka do të thot kritere të veçanta me të cilat do të thot do do të ishte nevojshme që besim besimtarit të ketë parasysh gjat këtij akti përveç çështjes se që e kam përmend do të thot dietar tan se nuk lejohet shitja e gjakut ashtu si është do thotë zakon fatkesish në në për në për ato vende ku dhurohohet apo ekzistojnë disa njerëz të cilët e bëjnë do thotë e bëjnë dhurimin apo e, japin gjak e shesin do thotë gjakun e tyre kjo është ndaluar do thotë edhe edhe me me ajete të drejtë për drejtë nga Allahu l'arsum ku thotë i larsuari në në Kur'an hurrimat alekumul meitu wad damu walhamul khinzir po that Allahu i lausum u është ndaluar jua, juve coftira, gjaku dhe mishi i derrit. Ktu është përcilim ndalesa e konsumimit, do thotë ta ta ta hajm atë, po në të njëjtin kohë ulemat theksojnë, dietar tan theksojnë se është ndaluar edhe në të hynd do thotë edhe ndalesa e shitjes së tregtimit me me gjak në përgjithësi. Pra kjo është ai kriteri që si duhet me pas, besimtari nuk kanë ndonjë kriter kriter tjetër e përmendet që është haram të shitet gjaku, por ne kushtisht jam interesuar të bëj edhe një ndonjë pyetje në lidhje me këtë. Ka njerëz që realisht marrin gjak nga të tjerët dhe si shpërblim u japin dhurata. A lejohet kjo? Në rastin nëse nëse është një pyetje pranimi i dhurata, nëse besimtari apo njeriu do thotë dhuron gjak e, pa kompensim, kuptimin do thotë e jap si sadaka edhe ndërkohë personi të cili i ka dhuruar nga mirësia që ka do të thotë dëshiron me e shpërblyj apo the më mirë me me me, me e rikufiu do të thotë mirësi me ndonjë dhurat atëre themi se lejohet do të thotë pranim i kësaj dhurate por duhet kimi parasysh që eh personi i cili dhuron do thot gjakun mos stasynoj at do thot mos jet objektivi i tij sepse po e dhuron do thot arritja deri tek tek dhurata edhe qe dhurata tien do thot no mos jet do thot shuma te madhe e kështu me radh per shkak se do thot kjo shkakton qe njeriu do ta, ta devijoj do thot qellimin e tij se pse e ka bën nje gjest nje gjest te ktill me nje fjal do thot lejohet pranim i dhuratës E, nga nga nga personi i cili dhuron gjakun, por kurzohet se ai gjatë aktit të dhurimit paraprakisht mos tasynoj at mosthet objectivity, do thotë arritja deri tek dhurata duhet të jetë objektivi i, i dhurimit i gjakut për hir, do thotë për hir të Allahut si si mirësi edhe si sadaka. E nëse ndërkohë ndodh që dikush ja kthen mirësinë që e ka bërë me, me një mirësi tjetër, atëherë lejohet atij do thotë që ta që ta ta pranoj atë dhuratë kjo është domosai për këtë kësaj problematike. Një vëlla thotë, "A është lejuar marrja e rrogës përmes bankës? Kur dihet se ato janë të holla të bankës, mirë, po kontrata që është lidh me firmës dhe bankës nuk lejon të merrën paratë kesh në dorë, vetëm nëpërmjet bankës." Ë thotë më shpjegoni se a është njësoj sigurt të merret kredia. Për fatkesisht e, në tërë botën do thot, në kohën e sotit të gjitha sistemet bankare janë të bazuara me përfi, përfitime kamatare. Madje do thot ky është edhe edhe forma se si funksionon banka do thot në kohën bashkëkohore. Kësaj të këçe për fat jo të mirë nuk i kanë nuk kanë arritur të ikun as shtetet me me popullsi muslimane prandaj e eh, James do thot banka edhe edhe në për vendet e tyra do thot që punojnë edhe eh, sistemi i tyra është i ndërtuar do thot me me përfitime kamatare ekzistojnë disa banka në për disa shtete eh, muslimane që eh, e kanë të menja, menjanuar do thot çështjen eh, e kamatas në në në transaksionet e tyra mirë po eh, do thot puna e tyre do thot nuk është nuk është e zhvilluar në atë formë edhe e, është mjaft vështirë do thot të, të sfidohet do thot një një sistem i përgjithshëm do thot bankar i cili do thot është shumë shumë global në bot. Prandaj duke pas parasysh kët kët pikë themi se fatkesish besimtarë në disa çështje uh, të domosdoshme me të cilat duhet të ketë raporte me bankën çofshin do të thonë transaksione të ndryshme sigurisht se edhe kjo që përmendet do thot nga ky pyetës që ta marr rrogën nga firma do thot nëpërmjet bankës apo depozitimi i parave në bank për një ruajt at nga frika se nëse nëse ato i lëmë në shtëpi do thot na kanosen rreziku e rreziku është kështu me radh themi se në situatat këtilla është kim, dhe thot, e lejuar të kem do thot marrëdhënie me me bankën edhe në në kët ë janë në pajtim dietar të bashkohor se në raste specifike të këtilla, sikurse që është marrja e rrogës nga banka apo depozitimi i parave, do thotë në rast nevoje, apo edhe kryerja e ndonjë transaksioni tjetër nëpërmjet bankës, lejohet e, për shkak se të pamundsiz, do thotë gjetjes e formave edhe edhe mënyrave tjera, do thotë për më më i realizu shërbimet e këtilla. Me një fjallë dhe thotë lejohët marja, edhe kjo nuk është si kurse kredia, përshkak se kredia në kuptimin dhe thotë marja e parave me hoan nga banka, pastaj këthimi ato me një shumë dhe thotë më të madhe se që i kimi marë, këtu dhe thotë drejtë për drejtë kemë në mund transakcion i cili në në kuptën në vete edhe kamaten. Kurse eh, marja e rogës nga banka nuk në në kuptën, dhe thotë eh, transakcion, eh, dhe mund kjo transakcion nuka, nuk përmban në vete kamatë në në një, një formë do thotë firma i dorëzon parat e, apo konsiderohet banka si një ndërmjetësues ndërmjet tejë dhe e firmës i cili në vend ti dorëzoj do thotë firma ato para drejt për drejt i dorëzon nëpërmjet ndërmjetësuesi që në këtë rast është banka dhe në këtë do thotë nuk ka ndalesë i vetmi problem është në atë se banka domon si institucion do thotë është një një institucion i cili është i ndërtuar do thotë me me sistem e, kamatar edhe e parzimja apo apo pasja e raportit me të në një, një formë do thotë është e, një lloj bashpunimi do thotë jo i drejtpërdrejt drejt, do thotë i tërthart të thotë me bankën në në në disa transaksione të ndaluara të cilat i bën por tham ashtu që, si e përmendëm në fillim se në raste specifike dhe të domosdoshme besimtarit i lejohet të ketë marrëdhënie me bankën për shkak të mospasjes në ndonjë opsion i tjetër më të drejtë. Allahu e di më së miri. Hoxhin e nderuar, pyetja e radhës sot është kështu. Kam dëgjuar ose thotë më kanë thënë se nuk bën të falemi pasi të hyn koha e sabahit është fjala për namazet vullnetare. A më lejohet thotë që pas kohës kur hyn sabahu e derisa të thirret ezani për në sabah me fal nafile? ekzistojn disa raste në të cilat e, besimtari e ka të ndaluar faljen e namazit ose çfala na për namazet nafile. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tregon se e, ato raste apo kohë janë 3 kohë në përgjithësi gjatë ditës edhe natës. Ato kohën e para është mm, si si treguohet në në në në hadith, prej pas e, namazit sabah, do thotë pas faljes së namazit sabahit deri derisa të lind dielli është kohë që besimtari nuk i lejot të falë namaz në na file, pastaj është kohë kër djeli është në zenit në kup të qjellit, është fjalla disa, disa momente apo disa minuta para hyrës e kohës e namazit të drekës, atëre nuk lejot besimtari me falë namaz në na file. Gjithashtu, koha tjetër e ndaluar është pas namazit i kindis me një fjallë të të koha, E, kur dielli është duke duke perënduar deri na, në hyrjen e kohës namazit akşamit në këtë kohë besimtari duhet të u largu nga falja e namazeve të vullnetare nafile ndërsa për sa i përket kësaj kohe para namazit sabahit gjithsesi do të thotë kur ka hyrë koha e namazit sabahit deri në momentin kur e falim namazin e sabahit ose fal la farzën e sabahit ajo e lejohet besimtari të fal të fal namaz nafile apo nuk lejohet themi se nuk ka ndonjë argument të drejtë për drejtë i cili do ta ndalonte një gjë të tillë edhe pse ekzistojnë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cilat nënkuptojnë se është ndaluar falja mirëpo këto hadithe dietarte haditheve muhaddithinat i cilësojnë se nuk arrin shkallën shka, nuk arrin do të thotë shkallën e fuqishme që argumentohemi me to Prandaj e themi mund të themi se nuk ka ndonjë argument të drejtë për drejtë i cili do ta ndalonte faljen këtcoh është fjala për faljen e namazeve nafile. Mirë po e, atë çka duhet me e ditë në në kët pikë është se e, shumë tabein është fjala do thotë E, generata e cila ka ardhë pasë generatës e shokve të Muhamedi sallallallisem, të regot për e tyre se e kanë orretur një gjithë të këtil, edhe ka për e tyre që të kanë dalu edhe kuri kanë pa njerës që veprojnë një gjithë të til, e, ua kanë tërhekur, tërhequr vrejtën për, për një veprim të këtil, si kurse që është rasi i, i, i tabijinit Seid ibn Musajib, i cili tërhequr, ë, është një dijetar i njohur, tregohet nga këty disa transmetime, në të cilat kanë i, i kanë ndaluar njerëzit edhe i ka këshilluar që mos të falin na fal, namazet vullnetare në këtë kohë. Është fjala do thot prej momentit kur hyn namazi i kohë namazit sabahit deri deri në momentin kur e falim namazin e, e falim farzin e namazit të sabahut. Me një fjalë, falja e namazeve nafileve në këtë kohë pas hyrje së kohës e namazit sabahut, deri para falje së farzit namazit sabahit, themi se e, e, nuk ka ndë një argument i drejt për drejt i cili do të ndalon të këtë, mirë po e, ajo që ka e kuptojmë edhe qëfar është e njohur të këtë gjithë besimtarit, është se nuk ka qenë tradit e pejgamberit wasallam, që në këtë kohë ta, ta angazhoj vetën me faljen e namazeve na file e eh, angazhimi pejgamberit sallallahu alejhi waselm në faljen e namazeve nafile ka qen prej eh, para para kohës së sabahit me një fjalë do të thot momenti apo periudha e fundit e e e e, e, e më domanon e natës atëherë pejgamberi sallallahu alejhi waselm ka fal namazin namazë vullnetare gjithsesi namazin e natës kur ka kur ka hy koha e namazit së sabahit that moment ai është larguar nga falja edhe e, e, ka pushuaj do thot derisa ka ka thirr i kameti i bilalit do thot nuk ka fal namaz tjetër përveç dy rekateve të sunetit sabahit e të cilat i ka fal shumë shpejt. Madje nuk nuk transmetohet në, në ndonjë rast që pejgamberi sahasan ti ka ti ket fal namaz, domthonë namazin më shpejt se sa faljen e sunetit të namazit të sabahit. Do thotë këtë e ka fal shumë shpejt. Edhe nga kjo ne kuptojmë se e, nuk do të ishte e drejtë besimtarit ta bënte shprehi që e, ta fal do të thon fal namazin nafilen këtco për shkak se nuk ka shenjë praktik as e Muhamedi sallallahu alejsam as e sahabve e pastaj ashtu si vërtetum do thotë ekzistojnë disa transmetime nga Tabenit të cilët e kanë urryj do thotë një praktik të ktill prandaj themi se nëse ndërkohë besimtari e, e bën do të thon fal ndonjë namaz nafilen këtco mirë po nuk e ka shprehi apo e, e bën koh pas kohe atë nuk ka të këshe mirë po të vazhdohet në atë edhe të të bëhat si një një tradit do thotë që vazhdimisht pasi që të tin kohën namazit sabat falemi në thot namaz nafile atër kjo nuk do të ishte e drejtë do thotë ta ta praktikonte besimtari Allah e di më së miri pyetja radhës sot këtu Nëse një vëlla musliman i etiketon disa xhallar me emrin qafira dhe nëse në këtë mënyrë thot bën përçarje mes vllaznive, a duhet të qëndroj me të apo duhet të distancojm kur dihet se nëse në on shoshrohem me të, faktikisht ai do të ketë ndikimin tonë dhe kështu do të më bëjë që ti urrej vllazrit. Është shumë problematike kjo kjo pyetje, për shkak se çështja e etiketimit e besimtarve e mos themi domthonë etiketimin e një hoxe me mosbesim me kufër, do thotë nuk është një një punë e thjeshtë, nuk është një një gjë do thotë që besimtari vetëm e thot me gojë, edhe me atë përfundon çdo gjë. Për shkak se e, e, të quajtur të, apo të akuzuarit dikujt me me mosbesim do thotë është punë e madhe tek tek Allahu i larsom. Pejgamberi sallallahu alejhi veslem thot me një hadith, idha kafara ar-rajulu akhahu faqad baa beha ahaduhadithin transmeton imam musimi ima në të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njeriu e akuzon apo e, etiku, e i thot vllajt vet e kafir jo besimtar atëherë me me kët do thot etiketim e, do të bollahvacohet njëri nga nga këta dy këta dy ose personi që e ka akuzuar mirëpo nëse nëse nuk është e drejtë, atëherë ai kufër do thotë i kthehet do thotë personi i cili e ka tek personi i cili e ka bë akuzën. Prandaj çështja e etiketimit edhe akuzimit të tjerëve me me këtë me këtë akuzë është domosdoshmë një një punë shumë e madhe që duhet të kemi kujdes. Edhe nuk është detyrë e besimtarit e aç më pak do thot një besimtar i thjeshtë rëndomt i cili do thot e, ndoshta nuk i din edhe edhe bazat esenciale të, të fesë që të merret me me me punën e, e, e do thotë dispozitave ndaj ndaj njerëzve të tjerë se çka janë, a janë besimtar apo jo besimtar, apo veprat që ila ti kanë bër, a janë veprat të të cilat të nxjerrin nga imani, nga besimi apo jo, e kështu me radhë dhe kështu do thotë akuzohen njerëzit e pafajshëm do thotë me me akuzë do thotë me akuzë të këtill që është një akuzë jashtëzakonisht do thotë shumë e madhe. Çka është më e keqja do thotë në në tërëkë kur ndodë do thotë që me këtë akuzohet dikush do thotë ndonjë hoj pa marr parasysh edhe edhe çfarë shkallë të dituris ka për shkak se për gjëra esenciale që duhai apo do të duhej me idit Cecil hoj janë ato gjëra të cilat e e, e bëjnë njeriu do thotë të, të del prej prej prej besimit e këto gjëra do thotë nëse nëse do të duhej ti kishte të, të qartë dikush, do të ishte hoxha ai i cili do të dinte kto ashtu si duhet. Prandaj personi i ktill duhet të thotë që që ti për këtë unë do të rrihiqet vrejja, për kët un do t'ju kisha këshilluar që me kët pa marr pasysh a do të shoqëroheshit apo jo, që fillimisht që të mundoheni të bisedoni me të edhe për ato probleme të cilat ai i ngrin jo që ju të, të bëni polemik me të, po ta merrni at apo të shoqëroheni me të dhe të vizitoni ndonjë hoxh që është i respektuar në në mesin tuaj edhe që njihet do thotë tek tek njerëzit, të shkoni tek ai dhe ti ti diskutoni këto probleme që ai i ngrin se janë ndonë mom çështje të kufrit të mosbesimit e, edhe edhe të të sqaroheni me hoxhin, edhe besoj që ndoshta me rrugës do të ishte kjo që para para se miu miu preferojuve apo miu këshillou që të largoheni nga ai që ta provoni do thot në këtë formë që të ndikoni tek ai që ndoshta ëë ju do të bëheshit edhe edhe shkaktar që ai t'i largojë nga nga mendja e ti e, këto këto e, ide do thot jo të drejta. Allah e di më së miri. E selamu alikum na përshëndet një të lishikues dhe është interesuar të di se aprishet guslin e qovë se gjatë marrë jësë guslit në andodhë që të lirojmë do një gaz, të kemë probleme me pika teorines apo diçkat në gjajshme. Gjera cilat e prishin guslin jënë të gjitha ato cilat gjithashtu e prishin edhe, edhe abdesin. Me një fjalë dhe thët gusli ashtu edhe si e mërtojt edhe, edhe në masin e gjërë dhe bëllon të këpopulli i thjeshtë është e, abdesi i madh si the, si si është e përhapur do thot në popull. Prandaj edhe të gjitha ato gjëra të cilat e prishin, do thot abdesin e prishin edhe edhe gusin. Mirpo nëse gjat marrjes e gusit besimtarit do thot duke marr gusull ndodh që që të bëj do thot ndonjë veprim apo të ndonjë veprim me cilën do thot e prish abdesin sikur se lirimi i gazrave është këtu me radh, atëherë me kët nuk prishet guslin kuptimin që duhet të thotë që ai të fillojë do thotë me pastrimin që nga fillimi. Ati i lejo do thotë që ta vazhdoj guslin, do thotë atu ku ka mbetur edhe edhe edhe të pastrohet, mirë po duhet ta ketë parasysh se për më që i përgaditun apo për me, me pasmundsin për me fal namaz, atëra ai patjetër duhet me marr abdes. E nëse dëshirojnë do thotë që të ketë abdes, atëra ai duhet të pastrohet edhe një herë që nga fillimi ose do thot ta va, vazhdoj pastrimin edhe në fund kur ta perfundoj përf, gusin të marr abdes edhe kështu do thot që do të thonë kështu të del do thot nga banjoja duke qenë do thot me me abdes kjo është domosaj për këtë kësaj pyetje hojënderuar allahoj për ju shpërblej për përgjigjet e dhëna ndersa juve të dashur teleshikues ju njoftoj që tani do të kemi një shpujtje të shkurtër por sigurisht ju duhet të që qëndroni me ne sepse ne do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pyetjet radhës. 雨 <imitation> Asalamu alaykum, të dashur të lexues, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Dhe pyetjet që ju i kenë adresuar në postën tonë elektronike pyetje@cseivis.com do të përgjigjet para hojajon i nderuar. Pyetja radhës hojë i nderuar thot kështu: A lejohet mbajtja kafshëve të ndryshme, sikur se i zogjve, papagaj, maceve, fëshqeve e të tjerave? mbajtja mbyllur do thot e shtazve te ktilla ne ne per kafaze apo ak akvariume ne pergjesi esht e lejuar dhe nuk ka keshen nga nga kend vastrrimi islam thati dërguar e allahut lavdrimit dhe paqja qofshin mbi te ka hyr ne jehenem ne zjarte jehenemit nje grua per shkak te nje macaje ajo e ka lidhur at macen derisa kan gordhur dhe nuk i ka dhënë do thot ushqim po gjithashtu edhe nuk e ka lënë do të thotë të lirë që ajo ta kërkojë do ta apo të ushqehet nga nga nga gjërat e ndryshme do të thotë në në tokë në montajë, do të mund ta gjejë do të thotë ushqimin vet. Nga ky hadith kuptojmë se e, mund të nxjerrim do të thotë si dispozit se si i dërguar e Allahut t'i tregon domthonë ndale apo dënimi i kësaj gruaje nuk ishte në në atë faktin se e kishte lidhur macen apo e kishte e kishte mbajtur atë mace mace por problemi ishte në atë, apo denimi i, i, i kësaj gruaje ishte në atë, përshkak se e ka lidhur atë dhe nuk i ka dhanë ushqim, nuk i ka ofruar ushqim, dhe kështu e ka shkaktuar në gordin e, e macës. Pra, themi se është e lejuar mbajtja e këtyre shtazën në këtë form, pa marë për asyush a jënë papagaj, apo peshqe, apo e, macë, apo kështu më radhë, por e, duhet kemi kujdes që nëse i mbajmë të mbyllur e, ato, duhet kujdesem do thot se ti ushqejm edhe mos i dëmtojm për shkak se e, kjo është ndaluar që ti lejm do thot të uritur e, ato kafsh edhe të shkaktojm do thot ti mundojm do thot në një form apo apo tjetër kjo është domon çështja që duhet me pas parasysh pastaj gjithashtu është në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga e cila mund të konkludojm se njeriu ka mundësi me, me marr apo me mbaj do thot shtaz për zbukurim do thot për kur të diferm apo edhe për zbavitjen përgjësi, e përgjithësi, ë argumente për këtë është edhe hadithi peigamberit sallallahu alaihi wasallam, në cilin, e, të cilin tregohet Enes ibn Maliku e, se fot ku për veten të tij se e, ka pasur një vëlla që ka qenë shumë i vogël, edhe ky ka pasur një një e, zog që ka luajtur, ka lozur me të, edhe ai zog i ka ngordhur dhe kur pejgamberi i lavdrimi dhe pacha qofshim bitë e kupton këtë, ku saher që e takon të, dhe thotë, dhe shiron të dhe thotë që, që, që të bënd të shakamët të, edhe e pjës të o Aumer, se ka pas emrin Aumer, ku e ke dhe thotë zogun në kuptimin do thot për me me loz edhe me bashaka do thot me me fëmiën. Gjithashtu edhe nga ky hadith mund të nxjerrim se njeriu i lejohet të, të mbajë në në në pronësinë e tij shtaz të ktilla, por ajo e veçantë që duhet të pas parasysh në këtë është ajo që gjithashtu edhe përmendi në dietar të cilë flasim për këtë problematik se nuk na lejohet neve të mbajm e, shtaz dhëmshkys ë dhe egërsira me këtë qëllim do thotë për dëfrim edhe zbavitje, pra të mbajmë do thotë tigrin apo luanin apo krokodilin apo çapodin e shtazë të ktilla që ti mbajmë në në në shtëpinë tona e, për dëfrim edhe zbavitje, kjo është ndaluar për shkak se pejgamberi saallam ka ndaluar do thotë edhe shitblerja e këtyre këtyre shtazëve, por gjithashtu edhe edhe mbajtja do thotë e shtazëve të këtilla. Hoxhin e nderuar, ne televizikuas ju pyet kështu. Thotë ka kohë se e don një vajzë dhe nuk din se si ta propozoj për martesë. Është interesuar të merreacta kshilla nga ty se si ti ofrohet asaj. Në fentin ton të paser janë të detajizuara të gjitha problematikat që kanë bën edhe me me çështjen e martesës edhe lidhjes ndërmjet një mashkulli dhe një femre. Prandaj themi se edhe edhe forma apo metoda me cilën apo metoda me cilën do të duhet ta ndjek personi i cili e pëlqen me një fjalë një vajzë dhe deshirën të martoj, jënë të, jën të qarta. E, aje qka është do të duhej dhe të ta, ta përmendim në këtë ras është se fatmirësisht edhe pse kohëve të fundit është vrej dhe më një, një ndryshim, dhe të tradita e cila ka qenë e përhapur në popullin tonë përgjësisht, jan plotësisht në përputhje do thotë edhe edhe edhe me mësimet islame madje edhe këto janë të nxjerrura nga nga mësimet islame në përgjithësi që njeriu do thotë i cili e do, koptan do thotë apo e, e njeh një vajzë që ti ti dërgoj asaj apo familjes familjes së saj diku do thotë si si shkus do thotë i cili do thotë shkon në familjen e, e, e vajzës edhe kërkon do thotë ë që ta ta ta fejoj apo kërkon do thot vajzën e tyre do thot për martesë në këtë formë do thot kjo është ajo forma më e drejtë edhe forma më e, e qelluar që do të duhej ta ta ta ta bënte edhe edhe ky pyet që e, të gjejë do thot ndonjë person mundësisht do thot që ka lidhje me familjen e kësaj vajze edhe të, ta dërgoj atë do thot tek familja e, e vajzës edhe, edhe dhe edhe ta kërkoj do thot kët vajzë për për grua. Pastaj do thot ato ato formalitete të tjera janë të njohura edhe e, dihet do thot se është gjë e preferuar edhe nga këndvështrimi islam që besimtari apo mashkulli ta shoh femrën para para se ta fejëj edhe anasjelltas edhe femra do thot ta ta ta sho edhe nëse e pëlqejnë pastaj të vazhdojnë do thotë në në hapa të tjerë. Kjo është domosdoshmëri ato ajo çka do duhej do thotë ta ndërmerreshit ju, ndoshta në rastin specifik do të mund ta ta themi edhe atë se nëse pyetësit i duket një hap i përshpejtuar që dërgoj do thotë dikën në familjen e, e vajzës që mundohet nëpërmjet donjë afërm të të këtij do thotë personi Të kontaktoj do thotë e motra do thotë ose dikush tjetër të kontaktoj me kët vajzën edhe të kuptoj se a është edhe ajo e interesuar do thotë për për për ndonjë lidhje të fejes për se a është edhe ajo e interesuar për fejes e kështu do thotë kur ti kupton ta kupton do thotë se se mundsi do thotë janë optimale do thotë për për kët për kët lidhje atëherë kam mundsi do thotë të vazhdoj hapa të tjerë seilat i përmendëm pak më herët Allah i di më së miri ojë ndërruar. Në televizion thotë se kam dëgjuar për erëja thojve e prish hapdesin. Në popull çarkullojnë fjalë të këlla dhe thotë ju lutem me gjeni një argument në rit dhe me këto që ta demontojmë bashkë. Po është e vërtetë se në popull ë tek muslimanë posaçërisht tek më të vjetrit ë mendojnë se prerja e thënjive e prish abdesin dhe duhet neve dhe thëtë të marëm abdes rish thazin nëse, nëse, nëse i prim thënj. Mirë po kjo në fakt dhe thëtë nuk ka kur fanë bështetje në, në mësimet islame edhe këtë nuk e thëtë askush nga djetarët. Ma dje në librat e fikut, në librat e, e jurisprudence dhe islame kërë e shqelojnë këtë, këtë qështje, të regojnë se është unanim, është mendim unanim të këtë djetarët se preria e thonjve nuk e prish abdesin. Edhe kjo është e saktë pasi që janë të njohura gjërat cilat e prishin abdesin edhe edhe është një parim i përgjithshëm në në në jurisprudencën islame se për të argumentuar një gjë se lejohet apo ndalohet, duhet dhe të thotë të të të kemi parasysh do thot argumente drejt për drejta të qarta e, në lidhje do thot me me dispozitat e përcaktuara nga nga Allahu i Lartësuam. Derrisa në rastin ton nuk kemi ndonjë argument që e vërteton se prërja e thonjeve e prish abdesin, nuk është e drejtë e askujt që ta thot kët pa pa argumente të qarta. Disa dietar prej prej malikive, do thot prej me dhhebit maliki kan theksuar në disa libra të tyre se në, është e preferuar që njeriu kur ti kur ti prin thotë që ti pastroi duart, e, jo të marr abdes, po vetëm ti pastroi duart. Kjo edhomon është një një një thënie e cilën e përmendin ata dietar, mirëpo asnjëri nga dietarët nuk thotë se duhet duhet të të, të marrim abdes, abdes ri shtazi. Allah i dimë më së miri. U ju ndëror para për mbylljes e emisionit, lezojmë dhe pyetjen e fundit. Me interesantë të di prej se cilës mosh jam i detyruar të falem. Koha në cilën besimtari është i obliguar të falë namazin, është koha kur aji arrin moshën e pjekuris. E, kur besimtari arrin mjës moshën e pjekuris, në gjuhën e shëriatit këj person quhat mukellef, që nëse përkëthejmë do të thotë njeri u cilin ngarë kohët me përgjësi, merë përsi për do të thotë obligime. Dhe mu kjo është do të thotë, pasi që kur e arrinë dhe thëtë këtë mosh, a i mërë mbivete dhe thëtë obligohet me në disa, me disa gjera dhe në ngarkohet me disa bërgjësi edhe obligime që duhet dhe thëtë të izbatoj edhe të realizaj dhe i risa të egzistaj në këtë bot. E, gjithashtu edhe falja namazit në mnjërë obligative, kur a i dhe thëtë asesin nuk i leohet, ati dhe thëtë që ta lej, është koha kur a i arrinë moshën, moshën madhore me një fjalë moshën e pjekurisë kjo arrihet do thot dietar do thot kur e thjesçojn kët kët problematik thonë se tek mashkulli mosha e pjekuris arrihet eh, apo eh, detektohet me njërin nga këto tre gjëra. E para është ose ti plotësoj 15 vite, kur i ploson pas 15 vite, atëherë ai konstatohet se ka arrit moshën madhore dhe duhet të të fillojë me faljen e namazit edhe obligime të tjera, ose do thot që të ejakulojë qoftë do thot në gjum apo në ndonjë formë tjetër ose do thot që në forma apo mënyra tjetër është e, kur fillojnë do thot të, të paraqiten apo të të rriten chimet do thot qoftë domthonë në mjekër apo në pjesët e turshme kurse tek femra gjithashtu janë të gjitha ato përveç do thot është edhe edhe një gjë do thot që shtohet e, tek femra ajo është do thot paraqitja e menstruacioneve E, nëse tek femra do thotë fillojnë e, të paraqiten menstruacione mujore, cikli mujor, atëra ajo konsiderohet se ka arrit moshën e pjekurisë, edhe duhet do thotë ti zbatoj urdhrat e Allahut lartsom ashtu si duot. Allah e di më së miri. Huçi nderuar, kaq sa për i përket këtij emisionit, un ju falënderoj në emër të televizionit ve për përgjigjet e dhëna dhe për vetë prezencën tuaj. Allah bleft, edhe unë ju shpërbleft edhe un ju falenderoj ju. Të dashur të rishikues, kje i shtetër asaj për këtë këti emisioni. Në këtu bashkë do të ndami, sigurisht për të, të takuar javën që vjen. Dere atëher, mos haroni të nadërgoni pyjtjet në postën ton elektronike, pyjtjet qësë e i viskës e pikom. Pra unë ju lene për kujdesjet Allahut. Esselamu alaikum.